Поделете как войната ви завари. Помните ли какво чувствахте какво помислихте? Това написа Тетяна Станева тази нощ, докато пътуваше с поредния автобус. По този толкова дълъг маршрут, отродната си нападната Украина, която се отбранява с всички сили вече три години към мирна България. Добър ден, Тетяна, в студиото Добър на Хоризонт Много се радвам пак да ви виждам тук и е да ви чувам. И ние така. Нека да припомня, режисьор, продуцент, основател на Международния филмофестивал на етнографското кино -уко. Три години, Тетяна, от тази тъжна равносметка, това време впрочем е почти се измеримо с най-големите военни катастрофи за Европа от миналия век. Първата и втората световна война. А, какво си помислихте вие, докато пътувахте в ето, това дълго пътуване от Киев към София? естествено, аз до детайли помня абсолютно всичко, което стана преди, нали? Аз заспах много късну и, соответственно, нали виднага е спаднах някакъв долбок сын и ничух нищо ништо ничух. Аз аз са забудих от телефонне убаждане от българските медии. Тоест, от българските медии мисъвшти хачи принасяма в война. В сетни веча сотворих прозорица, нали? Показах, как звучи сирената, как полицайите на громкоговоритель э, говорих о наличии тряда что звучит сирена, что тряда идем в бубежи, что и так она та, так что хора-то даже не разбирах, а как вот тряда прает, сирена налей. Выпреки сички подготовки, выпреки тувачи соговоришь и доста, допреди но музыка на всякий день украинец просто, да смысле на всякий день человек отказываешь и довериваешь, что и Ей, чак а такава война. Тоест не всички в участък меня нали, може би убострения някъде там на Донбас, нали, защото вече 22 той като подписа тези укази за Донарела и за тези нали области, то ни нали, разбрахме че не има. Все пак нещо ще има. Обаче, аз казвам, музика, това е инстинкт за са самосъхраняване или не знам какво. Туб, ти просто отказваш да вярваш на това. Тогава така изглеждат нещата. Сега свикнахте ли? Свикнах, свикнахме ли? Свикнахме. Даже дори се чудя. Как се свиква. Що -то точно тази седмица, то тези хора, които много искат мир, както тръм заявява, нали, а испрашват, не знам, стути, шахеди, всяка ножд, всяка ножд Киев просто без една, една почивка, една нощ нямаше спокойна. Вот да директно нали от Киев. Uh -huh. И аз просто нали всяка вечер ни от нашия балкон снимами ними както ни гиноричами. И издържиле се, не знам, но със сърежних със една приятелка и казвам, тя каза, не мога сейчас не могу, просто аспах курь-доран. А скажем, Аня, какой-то страх толку выказан. Мы лишь умирами едим пыт, то есть умирами едим пыт, а вот два пыт, а три пыт. Идим пыт. И твой не болезненно. И не страшно, страшно доживейшего в таких полудял свят. Это твое страшно. Първата ви евакуация е от Киев към вашето село в да. Одеска област. Да. А, всъщност тя е гъсто населена с украински да. българи и тук им казваме Бесарабски. Днес пътя на евакуацията обаче е обратен от Болграска, от Одеска област, защото Русия интензивно бомбардира Одеса, а, да. и Одеса да. а, към Киев, към западна Украина. Сега знаем, че голяма част от исторически българските села и общности на изток са под руска окупация. Има ли промяна в отношението към Русия, средо украинските българи след началото на тази пълномащабна война преди три години. Глядите, аз не един път и тук също казвах на радиото, че пропагандата се даде пося много зло и ние му сега събираме тези резултати, плодовете на пропагандата. Затова винаги алармирам тук в България спрети да, да давате друга уж гледна точка, която не е друга гледна точка. Имам, може да имаме стотици гледни точки, но истината е една. И в, в, в състояние на война ние трябва да говорим само за истината, за фактите, които са налични. А, защото по, по друг начин не е и спусками изпусками умовете, които утре, ще дойдат как у подавателей у изберыт еще президент, парламент и так далее. и невижными, как Болгария сама страдает от этого. То есть, и даже, сказано, не ради нас, не ради украинских, а ради самата Болгария не требуется допускать этого. Украинские, те естественно, след полномасштабного отношения, как видяха на лице, как... Русия Россия не е, тази хубавата братушка, нали, която винаги там подава река и така на та так. Мой е тати пример, но и мъши просто гулямх той много учише, що е човек на Советския Союз нали? То есть, той живееше в добрите така относно години на комунизма, когато вече 80-те, 70-те години ле, вече когато нямаше толкова репресии, нямаше вече Установи се. И той, той не можа да... Аз мисля, той до сега не може да, да се смири с факта, че Русия може това да направи. Че вече един път скъсън и на, на завинаги тези отношения. Сега една голяма част от украинските българи а, воюват за защитата да. на Украина. За това казвам добър ден на Олександър Барон. Чуваме ли се, Олександър? Това се. Бесарабски българин, фотограф, журналист от една медия, която е известна като Бесарабски фронт. Но а, да ви попитам, Олександър, къде ви намираме сега? Дали на, всъщност, реалното ви бойно място в 11-та бригада, Михайло Грушевски към Националната гвардия на Украина? Здравейте, здравейте на всички слушатели, здравейте на вас в студио. В моменте я в границе на область Новодейскими так тей, как у, у бригада и расположенные им подразделения из Новодейскими областями, так и на, почти на всякие направлениях, Херсонского направления и других направлений, так и на много-рештых на, на, на э, направлений. Но има работа и за там, и за тук. А каква беше тази нощ за вас, Александър, ако е сравните с нощта преди три години, на 24 февруари 2022, когато Русия нападна Украина? Преди три години това беше шок, но днес мога да кажа, че там чухме ракетни атаки, да? когато летяха ракети и поразяваха някакви обекти които още тогава не затягаха жилищни обекти, жилищни сгради, жилищни детски болници и така нататък. За тези 3, 3 години е, показаха лицето си и вчерашната нощ беше, както Таня преди малко каза, като всяка вечер. Така вечер имаме данни, когато пускат групи, е, големи групи шахеди от е, Крим, от. Е, близките области на Русия и просто имаме конкретни, конкретно време до къде, за колко време ще стигнат, но не се знае и какви обекти ще ударят. Има ли умора, Олександър, е. в а, украинската армия? Има ли разединение? Чуват ли се критични гласове за президента Зеленски? Някой, който да гледа на него като на, цитирам, диктатор, както твърди Тръмп? Ами, да слушаме какво говори диктатор и неговите агенти и медии. А, ние сме фашисти, ние сме нацисти, да. Даже и евреи, а пък умора имаме мечта да се наспим. Умора да се дадем абсолютно никаква, по никакъв начин да се пустим ръцете, да се предадем, защото зад нас няма нищо, ние нямаме избор. И, и ние се чувстваме като победители, защото три години. Борейки се с много по-голяма армия, ни отстояваме цялата държава. Нали знаем техната целта да, да вземе, да, да падне независимостта на нашата държава. Така че нищо с това, което говорят диктатори и неговите агенти и копейчици даже из България. Тетяна също се усмихна на този въпрос, в който цитирах твърдение на американския президент Доналд Тръмп, което по някакъв начин беше, беше репликирано с огромна доза чувство на хумор от самия президент Зеленски вчера да. на пресконференцията. Първо искам да, да пратя пригридки и, и поздрави, Батя, Сашо. Обичам те и пригрищам. Много се радвам да пригр... чуя. те. Дръж се там. Значи и пазиса. За Зеленски, като казваме, не е... Украинския народ е хумористичен народ. Ние е, като нашия президент. Всичко превръщаме в хумор. И толку с мемета искочиха след изсказванията на Тримп и включително за диктаторството и за другу. Но, искам ви каже, той казваше за 4%, което е смешно. Естественно, не е така. Това е абсолютен факт. Значи, проучванията казва, че 57% има, Приди исказването на Трымп. След изказванията, тази подкрепа искочена горя до 65 Тоест, не знам, какво целеши Трымп, но то и са нали садуби това, че, че просто украински народ оштипове, че да подкрепа Зеленски. при нас такава шага има, че нашия президент да добием само ние. Ние можем да му казваме какво ни е така, ние можем да искаме от него да отговори на този, на този въпрос и да слагаме тези въпроси, но няма да позволим чужди хора да бият нашия президент. И това е абсолютно положение за мои приятели, които примерно ни го подкрепят. Т.е. да било им имало избори, и той, те не шеш да гласуват за него. Но в момента те го подкрепят с цялото си сърце. Впрочем, той заяви, че е готов да се оттегли, ако срещу това Украина бъде приятел в НАТО, едно много голямо вдигане на залога. Но нека да кажа, че редакторът на предаването Илия Вълков съобщава за обаждане на слушател, който се обидил на определението копейка. Т.е. .е. разпознат явно в него. А, нека да ви а, попитам, този болезнен вероятно за вас, а, въпрос чувствате ли се подкрепени от родината майка България, в която виждаме и такива настроения, хора, които застават на страната на Русия и се чувстват обидени, когато биват наричани а, копейки. Гледайте, а, аз имах даже такива ситуации, когато му обвиняваха, че не съм българка от българи тук. Имах такива ситуации. Знаем, след фестивала, като мина э, нали лидера на партия Възраждане е едно видео, кое в което каза, че няма да позволи фестивала да бъде друг, другата година, т.е. тази година. Да видим как ще стане това. Даже днес нали, има, да, да. фиум... има в Софийския университет на вашия филм. Три университета ще има. Едно в Българския университет и в Натвис има. Т.е. три на наредни ни мое моят филм и на Сергей Зиналов Спаси, който е за спасение, операция на спасение от, Олежки, от пените, олешки На дяду му, кой то и бесаравский болгарин. То есть, всичко е с нас. Естественно, за нас е много важно как Болгария реагирует, и винаги с угледованием на линии, винаги на мирами подкрепил такива хора, като вас, от такива хора, които са про-демократични, с ясна глава, образовани, нали, които разбират в коя посока върви нещата. Те ни подкрепят. Ни чувстваме тази подкрепа. Обаче, естествено, виждаме и какво става около България и това много, много тежко. Толкова Вече... много загуби на човешки живот. Вашия отговор с едно изречение. Какво да се прави Олександър, ако ни чувате се още? Чувам, чувам. Какво трябва да се прави? Аз миналата година, когато идвахме за фестивала ОКО, а, по това време давах интервю. Едното интервю интервю, което. Че... Кажете сега. Имаме 10 секунди. Да. А, Искам да кажа, че милото ми идване, когато бяхме за. Нямаме yeah, време Время за, за припомнянето. Татяна, моля, за едно обобщение. Какво трябва да се Да съдържим заедно. Иначе просто шафалираме всички. И Европа и Украина. Украина спечели три години война. Специално спечели време за България да се подготви. Няма да, са, да мине така, ако да ни бъдат задействани всички. Просто трябва да съдържим заедно. Благодаря, Тетяна Станева и Олександър Барон. Гласове от Украина, които говорят български и в Южна Украина. На, на старите безарабски българи.